t'i kushtohet një vëmendje më e madhe dhe t'i kushtohet një cikel ligjeratash më i gjatë, por koha për këtë është ndë njerë tjetër, në ndë një cikel të posacim ligjeratash, ndërso këto, kam përmendë vetëm si pika që ne duhet t'i kushtu vëmendje edhe këti aspekti. Andaj nuk ka formim të mirëfilt, pa kuptim të drejt të adurimit, pa përkushtim, dhe pa ndjekin aty rrugëve që i kem përmendur të sot e lehtësoil udhurimin dhe bëjnë burim të knasë dhe luftërisë e asasin garkes për për për neve. Urdhëroni sonte të, të nderuar Lazar dhe Motra me pikën e radhës e cila gjithashtoj kërkon më shumë se një ligjërat, por do të mundohem sonte me lehn Allah mënduar ta përfundoj disa pika e me siguri me siguri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 nuk do t'arri në kërë rëndësi të jetë pjesë përbërse e punëve tona. Sikur se ka shumë gjera që na e dimë se është rëndësishme, por nuk mirëm me tu. Pse? Nga se e rëndësishme është, e pse është rëndësishme? Por mirë është me konë. E kështu kërë filan besimtari me u hamen dhe me hezitu atëre, di e se nuk do t'miret me atë punë. Përndaj, para se t'kalejtë të kërë, qëfar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 apo atë edukatën e cunguar, që ka të bëjmë aspektet saktuara, por përflasë për një kuptim më të gjithë të kësa edukate, që do të asjerojmë qëfar pësunujmë. E arritin diri të kje edukatë nuk mund të abëjmë, asë njëherë, për diri sa so, për një me seriosishtë nuk e kuptim rëndësin e saj, qëfar arrim me te dhe qëfar humbim, në qovëse nuk është edukata tërbija pjesë përbërse e formimit tonë.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 A po të me kënë I mbushun nga mbrana Dhe i fort nga jashtë A po të me qenë original A po të me qenë Një që kamuflan dhe falë Cëli po të me kënë Në kja është që apoflasim Formimi që e synuim Që e kërkan Feja jonë Cëli, cëli, cëli, cëli qëshit i muslimonit po të me këndi Cëli A po të me këj për... Ka shumë forma Shumë ka Shumë ta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 Në nuk e dim kurë zotallahu dikujt. Apo, po fakti që ja thret Xhibrilen dhe ja kumton emrin dikujt, i jap me kuptim se kjo procesi i vazhdueshëm, nuk ka një herë. Është procesi i vazhdueshëm. Tash, në çfarë intervale kohore, edhe kur ta nuk e dim. Kjo është për neve gajb. Po flas intervale kohore për neve se tek Allahu s'ka ku. Por dua të them, është diçka e kuptuar drejt se Allahu xhalla xalaluhu në vazhdimsi në vazhdimësi e thratë Gjibrilin, për detyrat të ndryshme. Njën nga ato është tja kumëtën emnin eri të ati që Allah u hedonë. Si kurse, e dini në muajnë Ramazan, apo, në muajnë Ramazan, gjdo natë Allah u lira njerëzë nga zjoar i gjenimit. Ata nuk do të tësian zjoar i gjenimit, apo, po ata kanë qenë të formësuar, që asy formimi kanë pasë,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 Në Ramazan që jemi thon, për 60 vjet nuk kish rifreskuar fare listat. Edhe pse Allahu e Allah din kush, po po vlas në kuptimin tonë njerëzor. Andaj formimi që ne hasojmë është ai që kurorizohet me përmendjen e emrit ton në çeit dhe në tok. Jo një kuptim të autoritetit, jo një kuptim të kësaj, por një kuptim të Dëshurisë Allah në robëti A është qëllimët Allahume të dështë A që kja Po Nga se kur Allahut dënë të fal Kur Allahut dënë nuk dënam Apo Kur Allahut dënë qënë gjënat Kur Allahut dënë A ma kejtë bunë kur Allahut dënë E a dënë Allahu Azzawajal Njeri unë e pa formumë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 për shkak të pjekurisë dhe maturisë të tij, a mund më kon? Po smut më kon. E pse? Po ai dha njëri. Apo po ai flet, ai ka 30 vjet. Kredi ka këtu, i mungon formimi. A ne s'u përshtatsem që tjet, burim, të jetë? Borem, apo referencë e konsulteve tuaja. Njëjtës së këtu apo të? Prandaj kërkohet formim i besimtar dhe besimtarës i përshtatshëm që Allahu me dash. Kaç Sikur që e ka përmenjë nga djetarët një shambull konkret nga i të e përdeqme dhe beso që nuk është i ri për ju është përmenjë në disë të kërë albët. Aj kur dënë me folë për dashrin e Allahut ndaj robët, që ka thëtë? Thotë një fjallë që e ka unë djetarët më herëshëm. Nuk është më rëndësi a e dënë të Allahut në nuk e dënë. Kë nuk është më rëndësi. Më rëndësi është a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 çoft çfarë lloj profili caktuar apo i thush disa shokëve tu bien fjala për të. Për shembull një lojtar i famshëm thash bujë interesant kjo puna e futbollit apo. Apo një lojtar i famshëm bien fjala për ta, a, lunë, qka po bon, të, a qish po lunj çka po bën, ti i thush a të u thirrësh në telefon çfarë dashni i japëi selamën. Për shembull, ata kthehen ton e pikat jetë. Apo a osht kë pitenë mële pikati përgjata? Ose pse ai ti kish lajmëtu, pse çakiti? Jas nuk e lojtarin e një or, as nuk e ke koheshia, as nuk e uh, i të njëjtës, i të njëjtës nështa të njëjtës raths, as nitësu, as the adventures ai pikati. Mehër kjo pyetje vjen. Andë ky dijetar thot kur dikush thot mundon Allahu, vëç e themi peka. Vëç peka. Dhe ju dikujt përmes po tona. A është më rëndsi Allahu më dashur? Po. Pse çka kon ty që Allah gush më dashur? Oni unë, ish, unë, për thëmë që s'ka, ka, ka i shala shumë, por ti që shtu komunikameve të në tonë, për tëmë, pse dikën se unë, për shumë, mundar më njerën më nu, hadit në Gjibrillit, për tëmë. Allahu a thrat Gjibrillin, edhe i thotë, o Gjibrill, me leku më të madhë, i thotë, une e du filonin, du i edhe të ja, për tëmë. Atër e dënë Gjibrillit. Pas ta i thrat Gjibrillit, në qej, krejt qa ka qej, shtatë palë qej, e ndëgjojnë zërën e Gjibrillit. E qka përmban kjo thirë e Gjibrillit? Përmban emnin e njëri, që nëzdim kësha e apëtën. Që Gjibrillit thët, inë Allah ju hibbu fulanin fe hibbu. Allahu për edon filanin të gjithë duni me dashtë. Fe ju hibbu hu, ehlus se mavat. E dojnë, thëtë përgambiris a salem, të gjithë banohet e qillit apëtën. Pashtu me nën për kitë punë sot so mirë, më po mëna më m'uaftën. Mu, Qaj shko interesant. Em, jam Allah më thirr sot Xhibrili më thon, "O Xhibril, unë e du filonin atë." Kë ndjen është e mirë, sa e këndshme është apo? Mirë, po nuk kamin me zgjat shumë çifën. Do të më vë pytën, "Mirësh, po e pse kish më thirr mua se kish më thirr filonin?" Pse mua? Pse mua? Pse mua sot më thirr? E po ç'kjo formë që po e dojmë atë? T'formuash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 mirë po nuk përfundon qështë e me dua, të keshë me përfundon, nuk shë me konë letë, përfundon me përgjigje. Pse? Vete së tonët. E përgjigja më konkrete, dhe më e sigurët, dhe më e garantuar është, ajo që ndertuat në pika që po flasim. Ane nuk konformim për edukatë. Kjo është qështje e pak kontestushme. Prandaj, duhet të kuptumë këtë edukatë. Qka arrim që ofse e kemi? Po, formimin e kuptumë. Po, formimin, po kuptaj. Po, a ka pak më të detajzuar në qka që e sërën? Qka arrim në që ofse? Ose arsyet? Pse, për shambun, edukata qenë ka kaq e rëndësishme për formimin? Pse? Në dim që mirë nukon edukumë. Po, cëtët në arsyet? çë e bën edukatën pjesë përbërëse të frymiton cila është ato ashtu çka ndan të frymë e on e këto po duhet më për mënave Arsuja e parë të ndrruar vëllazë dhe motra është ajo që e bën terbien edukatën pjesë përbërëse të frymiton është se nuk ka shkel pejgambern tokë të ndrullazur dhe nuk ka komunikuar pejgamber me asnjë popull dhe nuk ka shpall Allahu Gjallu Ale, asni pegamberi, misja në tuk, e që nuk ka qenë njën nga kërkeset themelore, edukata e poplët. Tër. Për këtë arsua është mërën si formimi, se gjithmon ka qenë që shtobët. E pa ndryshu shma, gjithmon. Andaj, qëka ne e përkëm e kuptu? Arsua pse edukata është pjesë për bërëse e formimi tërë është se kurë,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 A po, ka qenë t'ja umësën librin, t'ja umësën këtë, t'ja umësën atë, o ju zekihim, ti pastranë, që është aspekt t'i edukativ, i besimtarit. Gjdo pejgamber që shtopëtë, t'ashtu, veç këtë pik me marrë mërë vakt, me speku gjdo pejgamber njën nga një, se në cilën pjesë të qelimit të ti, është për mën edukata, por po ju them, se gjdo pejgamber, pjesë për bë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 të filojmë si duhet në kalimin tonë në këtë proces të rëndësërmë të edukimit. Ndaj, arsia që e bën edukatën pjesë për bërëzët të formimit tonë është misioni peganberë. Ska njëri në tokë, askenë se ka përreshtua Allahu Gjellet Gjellet. Absolutisht. E asë nësë përreshtua, me absolutisht. E dyta, arsia e dyta,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 Për ndaj shumica nga ta që e bën këtë ishin kush, ishin munafikat, hipokritët, të shetë nuk ishin bënin fara me formimin, por u mashtrua në një tre vetë që nuk ishin munafika, mirë pa nuk ju shkrepi sa duhet momentet e të caktuara, edukata që e mërën dhe pega mëri sastërëm, sa i si ka mësu kështu. A i ka mësu Muhammedi sastërëm më e bo kështu? Ja. Andaj dështuan këtë rastë,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 urdhai pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selamu që mos ju flasin ne disa u ndërmon disa masa me vërtet me vërtet të dhimbshme edhe për pejgamberin sallallahu aleyhi dhe selamu edhe për banorët e Medinës por vetëm ta njerëz auto a thu vallë ta tre vjet ti tash mendosh këta tre a çfarë shumë i kanë thënë pejgamberit që paska lënë këçë shkuar çu duhet kaç masa më ndërmorë a çç këçë kalona a ç strategja jon kona a ç organizativja jon kona kërgjëheq, asë është vrejtë në ngesë aty në belam tonë. Bile pekamberi së asallëm, në te bu, ka vetë ku është ka vetë. 800 km, ku është për të s'ka vetë. Nuk është si me mungu e bubekri. Në në bëtë fjallë për në kërënur shumë, në kërënur. Jo për këtë punë. E pëse të në ke mobilizim? 50 ditë. A, se zbonë me kalu dirë si për edukatë. Në vinë edukatë. Se bora në kundënie s'erdhën po hajri inshallah teream nuk ka mirë me bojë kështu edhe a, a mirë vetë derse si, japë këto sahabët për më e ruit vetë një aspekt të edukimit 50 ditë mobilizim shëshnun apo skojgare këtu apo andaj nëse kjo nuk është arsye që edukata të jetë pjesë e formimit nuk di çka më kon arsye më apo ngasë aja që ndodhen në Medinë a është Munges i formata? Ja. Për shemblë, me thonë kabi, vala, ja, rasur e la, së so këmë di që do të më të ngusë, patë ngusë e këshalon. A, a ka qenë kërësia? Ja, përta. Ja, së ka qenë arësia kërë. Dohet, aspekti, aspekti i ditërisë nuk ka mungua, përta. Asë një aspekt tjetër. Të të I vetëmi aspekt që ka mungu në këtë rast, është aspekti edukativ. Përndaj edhe masë ndërmarë, masat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 tani herave tjera kërti i thush ju Muhammedit sër Allahësër, nga saj së përflet nga veti ati, mi thun ju ati jo, së si kështë mi thun ju Allahot. Apo? Për andaj, për amendoj për shamu kërti kërti kënë Allah eftan që të falet, edhe ju, ju në kuptim në kuptim gjuhësor të përgjigjet, por praktik gjithë e se i thëtë Allahot, nuk kam ku njerë për ti, më së më tëmë tëmë të qëka qëpesh, kam ku njerë, apo e pasaj,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 ndaj dua të them që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ndërmeu lik Tomasa vetëm për këtë arsye, për treguar se o musliman, nuk ka formën për edukat. E unë për anëtim edukat që do ta sjeroj tani çka ka edukata normal, por po po flas një herë që ta mbushim termin me rëndësi. Që pastaj kur vjen zbërthimi i tij, mos të kemi të bëjmë pastaj o Mira, kaç a duhet, a nuk duhet të kryjm këtë ders tash një herë apo. Që sa është aranceshme Arsýja e tretë që e bën edukatorin pjesë për vetë formimin e tij është arsýja e tretë është ruajtja e, e seriozitetit. Allahu xhalleu ala nuk i don lojnat. Jo me lut, me top. Jo. Po nuk Allahu xhalleu ala vetë për Kur'anin ka thonë wa ma huwa bil hazal Kërën nuk ka zmi në bërë hajgarë, apë. Apo? E qyshën formët e hajgarës me kërën, të shumë të, të shumë të. Një për formëve ti është, për shambull, me majtë në gjëksë për breqetë e për qilë kur. Kërë. Apo? Kërështë hajgarë me kërën. Me majtë në kërë, me të rujtë, për i takësiratit, e, e, e surën fatja për mërështë në këdinë. Kërështë hajgarë me kërën. A i mund të hojgj, mësla, mësë, unësë, unësë, i Asë, të hojgjë, mështë dhe në në që mështë unës përbën e i gara, unës përbën që të qëllimit përbën e i gara, a s'për të të tëmë për kërkanë, unë për flasë për mënyrën e të rejtimet të Kurantë, Kurani ka thonë, hua ma hua bilhezër, të Kurantë s'ka në vëtë e i gara me të avë. Apo? A nuk e marrë njështë Kuranin edhe kur dhjën nusja vendosin bikokë për bereqetë?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 Mungën së rezitetit, ka në shumë aspektit e së tunë ka, ka hajgara, ka loj. Për shambull, kur e shumë uh, trajtimin që ne si muslimani nja bëjmë gjenetit të të të. Një dhenë që ma interesant për neve skamo, ma më rëndësi për neve skamo se gjenetit, a po? edhe e marëm musliman në kësaj kohë, edhe e takojmë me muslimanin e kohëve të hershme të gjënatëve të para, apo i takojmë dëtë për para e qesën, edhe i themi njerit për tyne. Hajtë ti në kalëzohë pak për gjënetin, edhe janë i saj i të kalumës, me folë për ta edhe e shtë që Pak qehrja, pak zoni, pak a, a, po, sielja, pak jetë ati. Që ka bon këj kua, së tonë, në këshyrët kjo. A i gorë të bon, sër që i ka që allahët. Apo? Edhe e kondër të avët. Me po me shtini musliman së të këmë, hajtë falë për shamut për gjenimin. Falë. Edhe i kalëzën shlire, për shamut me thonë, hajtë të kalëzët të qishë rrush për gjenimit e qishë më nëndi për të. A kishë me këti kokën këj të kal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 Andaj, dikosho të bëha i gara. Nuk është ha i gara, e që si me kesh. Jo, ka i gara, që si me kajt. Nga tjeqara, që është që dikosho të bëvto. Përëndaj, kosh e lërgën këtë loj, kosh e silë së rëstetit. Nuk e silë alzëmë të e përse edukata. Tërbija. Jo, bë tërbija që është duhet, e shë e që është vëpranat. E shë e që është vëpranat. Prandaj madhrimi i Allahut azza xhel, a është edukata? Edukata është një kod dia japtë. Madhrimi Allah po? Po. me Allahu është edukata. Apo mirpo, më u betun Allah njëjtë kalumës dhe njëjtë satsmës. A është fuqia e betimit të njëjtë? Është më radh, është më radh me të tjera çka ka qoftë. Prandaj arsyeja pse është edukata pjesë përbërëse e frymimit është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 Që kur ahet në të të që si ti po min në shkollë. Që kur e kushoj sërish kur po më në gara, po? Ha, gara apo. Apo nuk riej shkolla më ai gara. Apo. Mos ti shamboj tash të formave të hajgarallokut në shkollë, për po dua të them që shkolla kryet me seri tetull. Kryet në mësim me ul kokën me angazhim, me lodhje, me djersitje. Me, me me mund të madh, çkëto pa. Serioz. Hamë sa me kryj me qiti shtëmë, diso njerës, ka jere, kur fransin për shkollën, që e ka kryo, ose, ose pushimin që e kanë, ta qënë malin, ka jere ta qënë malin, në disa, në disa aspekte, si aj që delt për gjenemi e kthetët, e u dhu bir lamës në më kthetët, e u dhu më korte të e avton. Qa që ka përetu? Venin ku është mësu, ku është arsimu? A së shke hajgara? Për do atëm që, sh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 nuk ka mundësi me përgjeci dhe me kërreksi dhe me kualitetet si si me krykët të të tira në të gjitha rafshat përveçnë njërë edukumë të të diska mundësi atyre që mundën edukata në rast në parë që mundësuit me ik nga të të tira ata iknë apta. apo ka shënë të edukumë a ka nevojë njëri të edukuar tja vendasë është kamerën me këshurë mështë për të vjetë dhe në kacë, ja, këta i duku mi se vërë. Ata që e ja ke duku familia me rrujtë malë në tjetit, nuk kane për kamera për të. Andaj, kjo për e krynë obligim, për e krynë obligim, nuk kështë e me kry si duhet, vëllajnë qësë nuk kështë e me kuni i duku më për të. Sa obligime ka të shumë të, për thëmë, edhe ato që kanë bojnë në ku Por obligimi me familjarë. Është obligim i ndryshëm. Nuk ka mundësi me kry pa po as njeriu të edukuar. Prandaj kjo e bën në nën tjetër edukatën të rëbiën të rëncëshme, dhe kjo është arsye e mjaftueshme që edukata të jetë pjesë përbërëse e formimit tonë. Prandaj nuk ka kryerje të obligimeve të detyrave. Nuk ka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 të nëruar, vlazër dhe motërë. Jeta është për platë sfida dhe të lashe. Dilemat të ndryshme, provokime, të epshet, të joshjeve, të knetsive, të natyreve të ndryshme. Apo? Karkot, karkot një rezistencë për balë problemeve. Karkot rezistencë për balë fitneve. Karkot rezistencë për balë dilemëve, karkot rezistencë nuk kam mundësi me i rezistu sfideve tjetës përvesën njëri u i edukuar. Qo eduku mirë, apo edukata, jo informata. Ti mush me ditë me djetra hadite dhe ajete për të mirë një punë një për zrezin e ladën. Në, në qovë se nuk je edukunë një një në atyre ajeteve, nuk ki mundësi me qëndruoftë. Përëndaj, shukajme për, për shambullë, uh, për vdysh pejgamberi së rëllasëm, qëfar ndodhja të? Shumice e fisëve arabe, që e këshin ngu fin, por nuk këshin fut në proces të edukimit, e lëshun fin atë. Dikurës se e përkese qatë, dikurës se përne ke filonë në dy, arsjo, mirë pa, u kriua një kasë. Kësh në bëjti stabil? Kësh? Vec e grupi i pejgamberi së rëllasëm, që këshin kaluar në duart e ti dhe janë edukua për. Andaj, nuk ke shtë informatave dia ajo që u garantoi stabilitet, por ishte edukata atyre në njën e tyre në nhienë këtyre njën e e ksoj ditorie, në nhienë këtyre fakteve argumenteve. Prandaj ka shumë gjë që ti i din. Do ta mërmendesh se ajo punë u kry. Por Allahu xhalleu ala ta dërgon një pengesë në rrugë me të kalduçe, vetë e din ti. Kur jua të për skilit të madh ia ta mët informon. Absolutisht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 në frimin aso e që edin. është edukur në frimin aso e që edin. Përndaj, diqka është me dit, apo e diqka tjetër është me u eduku në frimin aso e që edin. Kaj diqka tjetër është këmët. Aj, të nërrodhët për këtar svetë, e Allah Gjellë e Walla, i nërgëm të së prova. Me të kalëzuh që, krejt që ka ki kuptu, është me dit. Por, dhëtë me vazhdo me të utje. Që aj kupti me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 njerëzit fatkeqësisht njollosen për këtë arsye njerëzit provokojnë kuptim të Allahut të erpjet të bënë pse kjo pse nuk, si nuk kjo e dinë as nikush që është mirë po nuk është edukuar, dukat mirëfillt që, lene, që ndaj, të të i ndihmon me lehen Allah të mënduar që ti bëhet pengesë nga sfruat prandaj çum transport tek soi bote njeriu kalon ne për subhanallahu sfrua të ndryshme deri në fund të jetës të joftë naqofse nuk ka edukat mirëfillt do të, të mjaftuheshme vetëm diturija nuk është garancë, apo që i garanton të i kalim të suksesrë. Nuk është garancë. Nuk është garancë nga se për këtë keme argument të shumë ta, që i apin nuk kuptu kështë i përmenda. Thashtë në fillim, se gjdo pikë nga këtu pika kërkan të trajtinë posaqëm, mirë po i përmenda, me disa serime të shkurta, vetëm pësa për ta barëzë, para joshtë të në ruha vëzve motra,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 të nërodhë dhe zërë, njerëzë njerëz që u mungën edukata, që përflasin për te, edukata serioze, formimi i duhur, formimi i cili nuk ka edukatë vetë në vetë, a din që par individi pradan, i përëdan, i ka kryja kejtë, është formu, krejti ka mirë, veqë edukatë s'ka, mirë, që kjo individ pa edukatë, të nërodhë dhe zërë, që është duhet? Çoq e çu jdogut. Çurajë e tani pytyn ata. E kanë bërën disa pediatore kanë thënë, njeriu që është formuar, kjo nëse në ke të tjera të mirë, me çdo kota mungon, se para në më mungon të tjera, Allah bëoftë aq far formimi dalë më më. Kjo nëse ke të tjera të mirë, dije ka, adhuroj ka, projekt ka, këça ka imponon, po edukat nuk ka. Si duket ky person? Ka shumë manifestime, po on përmend 3 ose 4 vetëm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 Duke fol për sukseset, apo dhe duke ikë nga ballavaçimi me dështimet e ta, thonë, të më të tua. E dyta kanë thënë se njerëzit të tillë e zotnojnë në masë të madhe kritikën dhe qortimin që rrënon. Apo kreçka dikush bën, do shiko për vete dy a tre të mira miqjet. Kam material 20 vjet në fol për to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 tanë mos e çan dikon tjetër, çfarë është rënë të rrzumë atë? Kjo çka i bën kjo? Kë ka shtat po adukat? Kë ka shtat adukat? Prandaj kësë njerë ka passe nga ku pegam benë sot me gjithmonë vazhdimisht. I thush, mashallah filoni, po po vetë. A si të që të vetë, pastaj prit çka ka koma sot jafton. Çfarë goditje! Ti filon projekt i mashallah, i mirë mirë, mir, por a kjo por ta shpret atë. Kjo është shumë e keqë e kjo parë, kjo është shumë është të keqë e kjo tani është një presje, papi, s'ka fund tani kjo mu eqë. Se gjithë më mjen parë, parë, parë, s'nalit kjo tani mu kurë, veqë, veqë, veqë, mire kam kjo, mirë pa, po. e, mjesit tani mirë pa, po, dje që ta është prejtë bombardimë alëtanë. Tërsishtë, rënsurë, sërë të katë shtopë, sërë të, të katë shtopë, sërë të katë shtopë. Në që se bëtë fjojtë për vlerësim, le të knoqëm të u vlerësunjërë. Tanim, ta, le në pak të knoqëm pak me të dëqka. I po, tradite ko, zanatë mërzu. Mërzu personalitete, mërzu autoritete, mërzu njërës, mërzu projekte, mërzu të mira, veç mërzu, veç mërzu. Atë. Koshini që shtut, që e gjuni vit një u vendzenin në njërën në radar, a, me pas edukatë zbonë kështatë. Nënë bënë kë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 Ajë pëngën shëjtoni Ajë pëngën rruga Ajë pëngën, për shambull Zhveshjane për rrugë Ajë pëngën shkolla Ajë, gjithë dikush ati janë zëndë Ajë kur fajs ka Mos me konë qëto pëngese Ajë shko njëri maj mira Po jetë është interesant me qëto Se ta lajka vendosë, më bëjë interesant Se pa to tani bëjë gjenet Pa to bëjë gjenet Në dhajë gjenjë në du ku anku Du ku anku Për shambull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 Nuk këtë dunje e zëmë, nuk këtë të zilë, se është të bërë. A s'ka pasë për para shëjtana? A gjithë ka pasë. A s'ka pasë për para njështë liga? Po gjithë ka pasë. Po pa ka pasë njështë mirë, po pa ka pasë. Ne im pëlqevë një përkufizimi një bendimtari islam ka vdej, ka lojmë shëroft, e ajk është marrë shumë me në atë ku kur atizmi ka qenë në në kumënacion në sistemin e kaluara, kurash mohu zoti edhe ekzistimi i tij jo, ose adhurimi i ti. tij apo ai është marrë me argumente, është bënë fakte se zoti ekziston në fakte shkencore apo di çfarë, mirë po ka të thonë muslimanë ose të tjerëve, se so unë sjom ciklet më kujto që zoti është se këto tek fundit e ja, deni dhe vetë që pamohani. Mirë po ka thonë unë po duhem t'rrugu se zoti ekziston për, për të treguar se ekzistojnë ato punë tira kur ajo është apo. Po jo ju çaj ekziston? Andaj thot kur Zoti ekziston, ekziston adresa. Edhe, edhe nuk mundsh bota ke padresis se lën Zoti me amut ata. Ju s'kemi atëra, nëse s'ka drejtësi në tokë, apo, gja nuk ka adresë, e mund të vënohet. Apo mund të jetë padresia nëpërsinë ku caktuar si provë. Mir po mundsh duket se ia pritur sot komplet, u me s'ka kurkund drejtësi, badi hava, apo e ku Zoti pra? Kua është ajë zëti që le ka kryu këtë dunja i drejti e që ka, e ka zbrazë dunjene e vend nga e ku është ajë? Jo për dirëso është ajë, kadrejt si jemë. Kua është ajë? Lype, vjen, ama duhet me pasë. Uhup Rahmeti, s'ka Rahmet mo? Nise s'ka Rahmeti, ku zëti? Kua është Allah u gjelë në gjelën ju? E qka bëna i kure shë e ramë tukë pa Rahmeti në metë? Qka bëna i lenqështua? Qa? Po jo vëllaj, si ka fali Allah o rap të ti me kom për Rahmet Si ka fali, i ka fali me pas Rahmet Ose për shembul Kriza Po hu pët uji, po hu pët buka E ku zoti? E jam mungan ve në caktuar, në këtë caktuar asprov njerëzit po Po s'hup Allah, nuk hup Se kur hu për furnizimin të tuk E hu për Allah dë njen krejt Po se ka fali Allah këtë bët me dik njerëz për unë e Allah për E po është ka dhe po desin Po ka dhe po desin Se dhe tjerë po frithën shumë që ta A po se me konë barabat nuk deshë kërkush Andaj zoti ka zbrit me karar Të ka vit taman Të është përshemul qështë që të ka ven Për, për tërë vetë Vjen të kush njoni u shtrek komplet Së pas ka u që ven që a po për tërë vetë Po kjo së maru më shtrekë Unë gjë mjëri në zemë dhe vetë tjera E po e qështu të të të, të bota A ka për të E pëse s'pa ka, e po dikush u shtreja pak ma shumë Ko që ma shumë, avta? do taj mi mlie dhe kam Ka për të ta unë vërë Ama ka zat Edhe me hu përnizimi Zban vakija kja A të edhe kja Kajt kja me dynjene ka U mshil kja, u bo kja Reze kja, problem kja Shejtani E ku e zot? E ku është Allah o gjallë gjallë o gjallë o gjallë o gjallë E a i qabënaj Pa ka dhalë ata ai veç mungesa e kësaj edukate bën që veç mua ankuaftë. Veç mua anku, kur çu nuk levin drejtin pozitiv apo. Problemi a, ta problem për shemb thot me kon në vend tjetër merr nu e kësaj pos atë që opozite. Po me kon merr nu, me kon djali filonit që po vetëm punoj heq apo po ti për shtati gjendjes tonë që i vjenin tonë dhe bën e suksesshme, është e mundshme?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 apo nuk më lëvisëm, më mund të tash një mënu, për shembull, më mund, për shembull, më thon, unë e po planifikoj, për shembull, për një pesëdhjetë me punu, mire, me mire, çe po bëre projekte po. Me bome me rrok e bulla tani ç'a boi lall. Keq të kujt. Ja, kështu sens ban. Çu sens ban? Ai mirë po thush ti oj, mirë po planifikon, jeni me ditë në punë, më, më angazhove me të për të ardhmë po. Çe, një bolt rrok, ç'a bot, këç koj n'at. Jo ç'këto? që është të te për te që i po ki vakta e fri me morë, zi kjo hesabë ku pëgjona për. A Ta taj me që ankuat, i pengën filoni, i pengën smunja, duhet të më që dëndëruar haroni i ankeset të fëmë. Nësë duhet mi anku dikut, ankuaj Allah gjithë legjën alu, haja dinë a i sërjëzisht, a ki për një mesin, i për një mesin, a është për një me kërë një mesin, në këshë. Mirë po, të punoj më shumë e të i largu hudhja përgjëtësis nga vetja në qofën e dikujtja të rështëm. Për shemë, në gja ishëma të të parim, po tash edhe me përgjëtësit jovek ma në kjesëm. Sa so njerët anë kohën se fëmija nuk janë të dukun, po për ishën, në njërë. E për mësë mu më boqështë fëmija, që aki bo të jë lofën, Onë po, e në zonë, po, shkolla e ka që të punë, shkolla e ka që të punë. Shëshnija, duhet shëshnija në rrugme e duku fëmi, se është në zonë la njeri, kuptane? Andaj, e gjunë përresin të kujtetëm, bërë përresi. E pëse ju, musliman, për shambullë, si religatë gjemisë, hodja, hodja, me da është i mdillë njerës, saj si mdillë, po hajtë se hodja së me kryke, pëse ti si mdillë?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 për bala saj që më nga me, ku është? E do të temë që, bërë të përresinë Allah, bëjë u gudzimë shumë, me pranusa, po, që ashtot është, po, onë e së më kohë ndë të tyra. Për shemblë, në qovë se ndodhë, njeri me kohë në roje, në bankë, roje, më rrujtë bankën, parët më rrujtë, ose më rrujtë në i vendë, ku ka se në qmushmën, Edhe dumet nosat, jamë zësh edhe hënat kanë flajt shkoj ditë të shtëpij të pije çaj apo, ha? Shkon? Edhe ja plasfitin vënë kët çlojn sen hënat. Nesër më pronari ose shteti i thotë, ti kemi shkuën borx për kët punë, ose si garut. Thotë, vëllai, jo, s'kam fajën, hënat e kanë vjedh. O, sahi, po ata sa hipo, si sikon ti në krye të dyturës, çfarë do të më bota ti? Ma ora ta më torrit për tya? Po zvinë valla. Andaj, rrin krye të dyturës Ti at nuk vjen me ta prish. Amba ti shkopi çaj, se këtu tash kurkurt zvjen, vallai vjen. Vjen hall ku edhe marrin edhe lojnë edhe shkojmë se? Po ta fëmit ti prish, ne ti merr rrugë, edhe familjen ta prishin, këti ti prishin, pse? Se ti je në zonë, tu pi çaj, edhe kafe. E vallai tash, ti si i gatshëm, çdo njerëz kërkojmë ka probleme bashkëtorë familjare apo? As minimumin e minimumit të përgjithësisht nuk e kryjn për familjen e tij. Këshir Hoxja mjë anës krejt problemet në fund me këtë që një familje e lumë tërë që janë shëmbën të tyrë për besimtar të tjera nuk ka pa do krye obligimin tënë të, ti të le te krye në gruja obligimin e vetë nuk ka mundësi të, ndodhin problemet dhe me këtë ndodhin i pa janë shumë, shumë minimizuar abë. nëse gjitha nëse gjitha në gasës i makines në komunikacion me përgjeci për shtatët regulave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 Allah Gjalla Gjallahu edhe një shumë mirë për humbje në uhët, po i themë këso humbje, se në fundi ka qenë humbje. Apo? A ështëdash më u e duku? A kanë kuran ndikon, së keni fa ju, ju ka qëllu, ju shtirë Halid i Mëridi, qa me mëhu? Jo, Allah vëtanë, jo. Kullë hu e minë indi e në fusikon. Pi juve ka boru. Gjithë mund keni mjabë, gjithë mund keni mjabë, gjithë mund keni mjabë, gjithë mund keni mjabë, gjithë mund keni mjabë. Apo? Ate Allah s'ka thonë, në Kur'an, kër i ka eduku sahabat, apo mi amnesu ata nga përgjëtësia, jaj, jaj, ju këni fajatë. E qështu besimtari është? Vetë kritikë, kërë kërë s'u në kënë fajë vëllë mojë, unë e kënë fajë, unë e. Nga se me i pandërmarë komplet mësë e duhëra, dhe me sesli e bardë sesni përgjëtësin e duhër, shumë këma të këshëmë thonë të saktimi Allahotë ankesat përësyshme, braktisit përgjëtsis, marrë me thonë caktimi Allah. A i barë që fetare kena, se s'kena ku me shku, ama është marrë me imbulu të gjithë, thë atëmeta tona, ka dërë Allah hoqë, a ka caktua Allah hoqë, se është pove Allah, se me bod në fjolë me thonë të nëtë pëj dini mund më të qitë, se përdu shonë kader, ma mire këti me shoklatatë. Pendaj, barë një përgjët të, të të të, të n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 Unë e dua fulonin, ndë i dua një dhjohët. Allah në bëvë nga doshët e ti, edhe në bëvë nga ta që i ka fordi, shpërlemet mjëre ti. Allah i shpërlejt, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, të simen këthira.